Kanpainan zehar hain hitzitzeman, baina nondotik ez duela gauza umdirik burutu salatzen du bai ezkerreko oposizioak. Haintzineko agintarliko Jean Espilondo leporatzen ziotela herria zor petzea, etzelarikala, eta orain aldiz herria geldirik dela eta ez dela deusa intzinatzen salatzen du gimondorz oposizio buruak. En 18 moa, nuz havion lanze <tractuman> emezortzi hilabetez, kasik de proiektu Setsu guziak abiatuak genituen. Kintau gela, lerratokiaren le egokitze obra, kultura angelun, ikusgarriak, familia, familien etxea, edxea, lus, denen etxearen handitzea, mois, dena abiatua zen. Gaur egun, ez dut deus ikusten abiatzen, barojaren obrak besterik ez, gure lehen egin beharretan ere zitekeena eta soazi, jadanik bururaino ere manak guioan haintzin eta bi urte galdu dituena, promotoreak, pelioaren bilakaeraren el Durbaitira eta ezbaititzute lurrak erosi proiektua teletera, blokatuz. blokeatuz. Kintao kulturgelarenare azpimarratu du oposizio taldeak. Gela hori sozialistak zirenean herriko etxan eraiki zuten zentro eskuinaren kritika azkarren kontra. Gaur egun kontrakoa errandaitekeela azpimarratzen du oposizioak. Gelak arrakasta baitu eta ikusgarria initzekin betea baita.